s'sa u provet, vetë praktikuan dhe këtë e bën më shumë xhallallave. A lejohet kjo do çfarë bën? Alhamdulillah sallatu wassalamu ala rasulillah alban. Ja të sime vetë të përsëritojë ayat i Kur'anit, etj. i përmendet në një sure të Kur'anit që shpesh qoftë na qoftë Allahu te i selektona per ta vdegur. Kjo sure, sure surja Yasin. Ne te sure Allahu lartuar thot li yuzira man kan hayya. Kurani u shpall si paralajmrim per djallët. Per djallët shtyr trisht që kan fe, kan mendje, kan zemër. Për gjallën fizikisht se të vdekurit janë darë nga jeta Kërsi kurani u shpapë për të gjallën dhejë për të vdekurit Muhammed s.a. nuk ka lecuarë Purhan për të vdekurit Skemi në argument të të rekontë të përgamiër nga po të shkatë të tjërë Këdhaj Muhammed al-Jusrat Dushan nuk ka lecuarë Purhan Dhe shokte Muhammed al-Jusrat Dushan <të> nuk ka lecuarë Purhan Dhe shokte Muhammed al-Jusrat Dushan nuk ka praktikuar të shkatë tjërë Për demisat her Aqshmaket që këllë të zohet për angë për tërdekurit me pare. Kjo është përmenën në libri Lua Muhammedanën, atë tarikët tër Muhammedie, tarikët tër Muhammedie, është një libri përpiluar nga Muhammed e në Berkewit. Edhe ke Osmondrit ka pasur djetarë përmjërsuës, u qëtë të din. Dhe njërim nga Hojohar, ose djetarë të qëtë të din dha sajt e oke, ke qëtë në Muhammed e në Berkewit ai ka bër libra disa libra është më ka trajtuar çështën e besimit, ka trajtuar çështën e bidatëve, buqyrë nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, ka folur me urtajkateve, ka folur me turbeve. Unë kam parasysh dy libra, dy tri libra të tij, ja, zëj një libër që merret me punë të zemrës, i librit tareqata Muhammedije i përkryer në shqip me emrin Musa Muhambedani dhe një libër tjetër që e ka përmbledhur nga vedre ju stali kili qayb Allah më shirohë dhe ishtë trajtohë për të dyreve dhe aturime të fagreve një gjërë njaftë përhapur në disa prej mendeve islamë. Stasë më duhet për që është tjë për tjë nuk po pjytja në zimë të koranë për të dhejnë kjo punë duhet për kjo nuk për e po kjo nuk shërduhet qërvej si pretex për të mos në respektuar vëqallaret për të mos nësuar prej vëqallaret për vë për kundra se duke, respektu, duke Adha ta do t'arri të kumtojnë me kalimin e kohës e Korani është për gjallën, nuk është për, <tuhet> për gjeradës, të tekmejtë. Për të gjerdhës, proqëm e karan, selam alikum, t'i qka për e edemi në edukatën tonë me Korani. Mile si bërë nilikë sqjuët Adar Hamil tukurani Edukata, Silda, E ati që mbërte Kër타en. Nëmbër ku anë prezema në kanë prezema në prezema lë maskur fisike, në 스�pihë e khue mbërche më işit dë më chtse pictë dwast skjetjet vë të të dhumë, qitë Zets ju elë maskur që u më cretu mësë bëhër test më進ổi e edukatës unshët mështë gen të qdo mundhë e beson, që do të thot e më të zon, që do të thot më të shërohet, që do të thot ati i eferohet, që do të thot të kaj i arbitrohet, që do të thot atë e bëmë si pjesë për për në të jetës ti. Që të thot e bëmë për të bërë, që të thot e që të dhë bërë në të bëmë? Prekët me të, kuraj të ajton qështë që të bëndë në madhështë në rëzodinë, ku ai ta komjusti kundë mafialeve të mëdhenj në mëjanë, në mëjanë, eksotë marrë. Dhe për ata që son me Kur'anin është një ndihmë të lirohet nga ndashimet kur lexon Kur'anin. Të lirohet nga ndashimet, çdo të tho, ti nuk mund të recitosh Kur'anin pa përshëndur se edhe po lexon në këtë bom efekt. Amë momentin që ti lirohesh nga ndashimet e tua dhe kushtohesh me zemër dhe me shpirt në mecimbran e të gjithë Kur'anit të vondotin. Por tash me lidhje me Allahun xhallislahu su'al Kaf thotim ne fidalik alzikra liman kana lakalbi aw al-sam' huwa shay'. Kur'ani është përqtues për çdon njeri që ka zemër, si ka zemër, çit ka zemër, jo për kuptimin, ka zemër prastin për të qendruar. Është prezant Nuk e ka veni në aske shkoba, kur lecon, aske biznesi, aske zëndka që ka përë me iqës në vëmë në vëmë sidonë, është tu, kë kur amë në, është prezen në zemërë dhe me shpirë. E lecon me vëmendje, e nuk së ke lecon, e dojqon me vëmendje, sëfësit nuk është kërsh që njëju të lecon, për amë në me vëmendje, për amë në me vëmendje. E rëcis mër shqë njëri, kur lecon me vëmendje të kërgatit përgatit çfarë ka plani të ta bëjmë pjesë tjetërsinë. Dha moha ju. Selam alejkum. Roçish me pardoshin. A ka bazë të shihim Kur'anin me të cilën komentot Kur'anin, sepse son dëgjojmë komentime nga njerëz, mendime të cilët nuk përputhen me komentimet e dietarëve të mëdhen të mëhershëm. Allah me lëtuar ishpalli Muhammed A.S. dhe sëramë kurane dhe i pësoj ati kuptimet e kuranit Muhammed A.S. më mërconi shumët të ti i jove të kuranit si si formë, si shprejje por edhe kuptimet të ti edhe shumë të mbarë detajet e Surat Al-Mustaraq, e forçollën brezave të mbasshëm Kur'anit dhe gjithë kuptimet e tij. Kësi Kur'ani ka atë kuptim që ka pasqen Bejgami, ka atë kuptim që ka fatur në gohën e shoqet të Muhamedit tarexhasul salam, ndonëse mund të jetë një interpretim ose një kuptim tjetër që bie në dash me atë që kanë pasqitur ata. Svejë, një formës e të ndëbihjimit, shqtëgimi i Quranit Me një kuptim që bëhjë për dhesh në kuptimi që i nga dhërën sëllatullahu aleyhi wasallam dhe shumët të në ti Jani, atë kjo këtënë të të ndëbihjimit, që i në të ndëbihjimit që i në ndëbihjimit, që i në të ndëbihjimit, që i në të ndëbihjimit, që i në që i në të ndëbihjimit, që i në të ndëbihjimit, që një janë paralejmër për të njënë të rëndë në Qur'an, në shumësë të thamët pasatin i interpretimit i të ajtëmë të Qur'anit, apo dhe të haditëm të Muhamida r. s.s. pa ju referuar kuptimin, ki këtoj me nga mirë shok të shokët e ti, atëherë ka pëndryshuar krejtë feja në nëra vëllën për të më vëvrojë për fejën, nërë të që kërsejë, dhe atashallahu ne shkojmë të referohemi shpjegimeve që do bëjë në lidhje me ajete të Kuranit dhe shpjegimeve që kanë bërë xhoftet Muhamedi ahdhisullahu. Dedarë rëndëmeti tëon kanë luajtur erre qendrimën dhe komentet që kanë bërë sahabët. Për shkak të këto shërcire dogjeri do të gjesh me sanet. Shpjegimet që kanë bërë sahabët, qendrimet e sahabëve dhe tabiunit. Të shpjegojë gjithë domthon përmenë shumë gjëra të tjera ndonse jo me sanet, sa i përket Gjurrëve të të parve të këti të metin. E përsa e për të dhdojve të të sirit, më zda e kjo që, që tjere, është një tjere, e cila është disi e gjerën, është përmë e një këtu për të trajtuar në më hosështë, por afton, një afton të kuptojnë falëti që ne duhet të referohem mirë bërëve të të sirit, të cilat ka shpikur Kuranën me Kuranën me Kuranën, me Hadithë, me Gjurrëve dhe nuk lejojt që të sjedhën shpjegimet të cilët bje të deshme shpjegimet të dyre. Të të të shpjegimet ka të që shpjegimet e grubeve të kumbura, si përse gjethnijet dhe fraksionet dhe dyre cilë kanë uojtë, si të zotit, ka që të që shpjegimet e khabaritve të cilët nuk pranohën e interpretimit e sahabëve, dhe do nuk kumën e sahabëve, kështu ka qështu që, ka qështu dhe vazhdojnë ti interpretimit e slufive të cilët kanë sajuar të cilët bëjë ndesh me formë që si e kërënë të Muhamiti Sardari o sa përshemë në siri më karantë qofë ca njërës të cilët bëjë dhikër dule kërëtsy bëjë haza e edhe për qundi sildin si argument një jetë të Quranë e të le din jetë kurur e Allah këjame vahorude ata që e përmedin Allah në kërë thoqën, të të qëtë të të që edhe këtë që bëjmë në Abbas për nga kurana inë efektu që që pësin majeti Ponarit për për nga kotir ditr të që për një pëplje që pëtu put itu edhe çonos për kë mythology Gomбу nga që që qëna që thanen Ai që mos son Kurani do merrçi dhe ha, çka mekanika. Dhe lus, çon, çon, ka, do të vërtetë me pak, pastaj çon. Është i Kurani për mendësh, vërtet mendë, sepse ai që son Kurani për mendësh ka shpirtin e tij, ka vërtetë të fjalën e Allahut që lexon. Dhe shpërmirsitë të dhaja që Zoti i ka më ndalë, usiqje në Kurani për mendë. Por nuk është medë që herjë amandë ndndë rbondaOffi эксперten e v gu desconju volë qurori hangë ndë që gëllmë të dhëkërë të e mpsë quroraneth Wells ndës jamë të shumë të amылë që në amarë sozialin. Më në Sayaracher fërët shumë të kanal qatë të të rrati ngë qempion q zur preached vëndë në ot 84 qëQi e Të Shuron që që që kuptohi tabat në marsh Shri në pësharë e njeri dhe të të apuaj. Një po hadithë nuk është nësha, hadithë është idohë. Këha hadithë të sërën, të të të të në cita të jëmëri sa vësërën, incit njerëzën që të apërësënjës e mështë në mishë të Kur'anën, së se të të të Kur'anën lëngkohet për njerë njërë njërë njërë njërë, më shumë të shë të lëngkohet dhe dheja për ti. Kërëan n jo po, ne duhet të jemi të trajtuar rreth sipërfaqes, ne do ta kam të kapim mund të punë me qasjen e qasjes e çuditë. Nuk mund të jetë një çështë e Kur'anit, si dhe kusht që të mos ta përmendim. Për çfarë radës, porosha më, më por thalam, no, no, në na kjo që u thonit tash, është shumë më shumë nga Kur'ani nëse kanë mundësi të ngrijoni hapat apo shkallët e para që dalë nga datë të fillojnë të aprovi me këndan funksionet e dobishme të saj. Në epësinë. Gjatë çdo vjate të tashme, të shoh vetë shumë larg nga Kurani. Nëse kanë mundësi të ngrijoni hapat apo shkallët e para që dalë nga datë të fillojë të aprovi. Of. Sa të kish ka fajsë që me folim gjahës edhe kur diskutohën qëshjën qëre dhe gjahës përdo është atë qëshjën në të sepërndat konkrete harohër por kur dhe të propozojnë një kamë konkret qëdo të i të më mërëm me Koran dhe të duan të përmërsojnë lidhje mdojnë me Koran, qëdo të i të më mërëm me Koran le të dojnë Koran nëse t'i kush Pallë të, të, të, në të, të më kohë, të fillojt dhe të mësojnë dhe të redhu Quran në gjaminë. Shkojnë ke poqëtë, të mëzitë dhe të mësojnë Quran të redhu në, në rapështë. Për një më nërë i shahë, Allah atërë, fëllonë dhe redhu Quran. Ata që të bimë redhu Quran. Të ndjekim simën dhe të gjithë dhe redhu Quran në vjetështë. Kjo është tanë konkretë, e treta. Të bëjmë një program të përdiqështë. jesëm që e kemi të përditshme dy faqe të ri 10 faqe e një juz e sa i përket zbatimit pastaj zbatimi normal duhet të lidhu ti shinoi problemet që ka ose nuk është të sa dish më së lehtë po ti memorizon dhe të përbishesh që do të dit të në kërkosh të logari vete, së të vitosh probleme. Të janë gjare konkrete, nuk kapë se të marrë propi me këtësmime me svesa. Gjare konkrete, namazë me gjëmatë. Kuna uh, e kënjeshtër të shemë, që ose t'ikush e ka. Problemi ka matë, ose t'ikush ka të këllimi ka matë, që shqiron për i këti problemi? Uh, më jam problemet të tjere të cilët nejë diskutuam të të të dhe duke i dhësuar njeriu jo e diskutua problemet e vetes përpijet për mësonj çdo ditë përpiqet që të hejë dorë prej diçkaje e cila është ndaluar apo të bëjë një urdhër të cilin ka vend të mos batuar nëse nuk ka arritur me të përmirësuar këtë çon për të ditë do ta bëj pjesë të shërcimit të tij që me karimin e kohës inshallah utane ta ridetë të tër problemet përrisoj vetveten dhe të rregulloj raportin me Kur'anin e Allahut Kërësha, kalan, për çfarë çetat proçesh mend kalan a është tekse shiyat duke kanë referenc kuranit ton po se kanë kuranin vet apo kanë shkojtë të tjera në atë quran a ç'stoku duhet të bëhu? ç'stoku duhet të bëhu përpara se ta përgjigjë grupin ç'stoku duhet të numërohë apo është për grupeve të devijuara elji argumentin nga kurani për problemin aty Në qëte pegar tëmtoor të여 q të kurane, i mërgje, të kurane, të kjo është të meginë, alas jizhtojë në símë këvarin e këra riztë ratë që friendë nyë. Te muëshime me ajetë u kurani. Te të të nëLOORGJE Te puëssim me ajetë u kurani. O nëzitë të njëse qëtë që te përte të dhVIitë. Bëtë të sh devenu këtoji të puëssim me ajetë u kurani. Se kjandorë fue të matteo që jë ju ndër resë proi humilë në tyre. Bëtë të shumës hëjëblid shonë e një që cover me shia e adhe atëto ahli masëhere gнет nga Jam bur 나는 intu Shuqën, ju chtëtë kushthë që flet me burある është imerituar për të kommentuar burある ju chtëtë kushthë pix më t' afin që, të ato, aser, që, që, të që kuranin, është i time në është nësotë ruhësër përtenës he njështhë që etë farmedin gë ekë kur Thor dhe eich e torranor të atë që atë që domeně on ku i, i su me jetë ta plani fermentë është apo. Sa çajë dhe gjësori pjesë dresit të namazit, se pjesëtohu rrugë shokën modern. Drejtë, po fjala për dresit po shejton. Ta vë çka është vetë fama Kur'anit, ta mësuar tha waylun lil musallin. Mirë për ata që falin namaz. Në qeram, mirë për ata që falin namaz. Shkolna e Ibrishtë drejtinë sot të shëtave Hawai. Atak pusha kurani e Kur'anit, çfarë intereson aty ndër ata e pusha kriterista të këtij brap, është shumë e rëndësishme. Duhet të qrupët e humbra argumentojnë me Kur'an dhe ka dhe që intereson për Kur'an. Në lidhje me shiit, shiat bërësh janë grupimën më të dëshmën, po grupi më dominant sot në botën islamike shijava është grupi i isna shëri. Qëse sot grupi më ekstremist i shijava themes qënda shumë aspektë në ndesimi në zotë në ndesimi në vëllëm në provetet Vortec� në ndesimi në bët tjetërë, a mëmyrë aj dese- Farëmëtherie se tëôngën esimë zotë tuhë mëmyrë e nëzëm��ërë hemë standartë e këmëryshme në e ndesimi në bët tjetërë do eオ staffë të e në besonë nga nive në mesinërë nëm kërëミërë përx Κ? a të da të përruqami a të a të përx Qët Popular Chën nuk është kërën që ka së dujë të zodi, pa përësishtë se mëshesit menë dhe bëjësikur në shumë përpushtuarë në nëjë kërënë, mirë po të rima të ty në dhe djetarë që të me referohënë në përshdo në situatë, ata e mohojë të të të kërën që ne kemi në mos të të tërin një pjesë të një njërë të ti, se ka një kurant tjetër që është katër kishtuji, madhësa kuramit që ne kehi që i ka zbritur nga Allahum Fatimë sallati Allahu ta'ala nga mështë dhejkës pejomenë sallallahu aleyhi wa sallam që që shkurë të sapi nuk kam për referencë, një një, një mërshime këmi për referencë. Për qërë aldësë Dikush në atot se Qur'an i është ubitë të kita Dhe nashkëllojnë haditin e profetit sallallahu aleyhi vesellem Së nga ka edukor Qur'an i Se dhe t'hjallaj profetit sallallahu aleyhi vesellem është shpallit Kuzishni i bëjdo është Allah me mërcuar e dhe në Qur'an Dhe nga i lejke dhikre, i të mehti nga i në nësë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Një nga eva të prajtë është edhe, edhe dhikër të shpallën Kuranë e të hotë që ti të sjarërsh të jersë atër që Dëmëndër në eva kemi shpallën Por are luk mund kuttohet pa pejga mirën Pa fjallet e pejga mirën Pa sërrejtën e pejga mirën Pa bepërën dhe jetën e, tonë, e të të tërkuarit tonën Për meditare të këtë shpallën Dhe kur themi hadizi Vërimi dyti argumenteve të qështjive të fejës hemi përcjellësi i jashtë për admirit e veprat e Muhamedit areshatullahu alajhi apo dhimbjet e peigambërit jetë moral e të dëkorit i Muhamedit areshatullahu alajhi pra peigambëri është interpretues i thellë të Kur'anit Kur'ani nuk kuptohet pa Muhamedit aleyhis salam. Po dishartu Allahu në shësim Kur'anit një libër si një melek për njerëzit pa Dërguar dë dërguar, por nuk mund të kuftohë kurani pa një njëri që një shemë, dhe kërsh i dërguar i në mëmida e, e, mm -hmm. më e, e të ratusera. Në një traspetit, të sathë, s'ilët se, e marë në kusë e nërët e jë dhëtë, a nuk nuk po kuventurët e më tisa njërës. Dhe njërëja këtë thotë, në të regohë, vetëse a jë të kurani. E marë në të ta afrodo, afrodojë. I tha, nëse qatitë që le tafënë nga që mamida e aleshtërë të ushraptë A dojështë shpikuar në Quran se Namazi i drejtës përshamë ka kaqëreka no, dhe Namazi i këndi is kaqë Namazi akqabit kaqë të jati is kaqë Në shokë se ti dë të bazohet dëtëm në Quran A dojështë në Quran se e, Tawafi Rëz Këndës është Kaqërë këmë në që qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në praka që nukur amë të tila nuk janë përmendur në më në mënyrëm të dekajua. Për të më shpikim lidur me të odhë, të dhëtë pa tjetër me ju referuar në hatitëve të Muhammed A.S. dhe dhe në fjallës të ti, iman e rëti Allah për alë, që thotë, Ejqëllë, Kudhu anna, Fëinë nëkun, Kudhu anna, Lëtë adhëllunëna, Tha o një rizme e të përnësh, Se nëse ju nuk beth në pë njërësë të vumbur në e dhamë në cikur anet se vse shkurimi argumentëtëve orë të uëtë tekstuar fatëti se kur anet nukë mëtë kutohen për hadithële në Muhammedet a.q. 17 oëtë të që në fësërë oëtë kam pas në esëtërime njone nukë mëtë i kujëtë omë në në në fransësë në svëtërë po i sëmë në këto sekti sekti i kurani jinde ka të shënë tomë vëtë në kurani dhe bikë nëbë sartori, nëjë për argumentëtë. Tëshu në zame, së tira, abdezë, abdezë në kuramë, nëmazë në nëjësë, asë dja, tëshu dhabë i kje për, po. tëshu në po po tje bër po muslima, përha, tëshu tje bër muslima, tëshu tëshu abdezë, tëshu majdži në kuramë, se nëjërë bër bër muslima tëshu abdezë, me tobeshtë atë, asë me je initiatives të hapovë, asë me risque enë M два sëfese që më 11 i seス aqënë mrë Tonë të zaipetem i këllë, pro më 10 i se pështërë i s'lamë shash naë mangin i Kurham që nion bookë të kuram, shumë, apoha, si shumon, të bolhë, Latës u mundë m ao lësh haqësë shash ekhaqëawa enë kurham të së kahetë është te hapovë lasë me salë të zorë version Ahë 첫 që se Maj Skillsua Asalamu alaikum, suretu Tabe no fillon me Bismillah. Oja më kështu të thotë. Qëse e caktohet qani. Mia, suretu Tabe fillon qab Bismillahirrahmanirrahim në fillita e suret Kur'anit. Ndërsa kjo Bismillah që është përpara surave, është ajet apo nuk është ajet? Është çështje shumë e diskutueshme, dhe më sa unë ta është nuk është ajet, sureya, po thjesht është konfirmi që bën të dallimin e mbarimit dhe fillimit sure të dhënisur tek suret tek suret tjetër. Për ta urdhë teksuar të tobe, kjo pyetja këtu pse është shumë vështirë. Pse? Sepse vjerësh ti tani të jashtëpërgjigjësh shumë, të jesh shumë do të jesh falë për Zotin, pa do të thuash ka thonë Zoti, duke kanë filluar me bismillah sa këtu, ose ka thonë gamen, nuk është filluar te sura me bismillah sa këtu. Qëse kjo vështirësi do të jam në kërmendur djetarët, në kërmendur se nuk është përqyqëje kaksative. Djetarët të në tënë, prej mërëcijëve qësërë dëktore nuk fillon në bisminat, njitë. Për të uprishej koncenti i rejtët, që dëtë të tëtë zotë i ma, pashaj që gjithë në bisminatë, në të më, të të nuk thë bisminat, shpej zotë të të të të të të të të të të të të të të të t Shri Zotë, këtu nuk deshë të thonë bismila dhe nuk thaë. Zotë, i rimbri kujtë është, i Zotë, këshë shë autoritimërë, Zotë, këtu ajmë polimis në e ramanë rëjë të brevici. Këne halëti, këne problemë, këne halëion, këne halë, së kejë në shëtë, pëshë në shëtë. Në parë. E dhuta, në e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n për nenë të ligjit të luftës. Në përgjithësi, as si pasoj, do të them është futur drejt në temë, është futur drejt në temë, pa Allahu dhe, dhe mëshira. Selamulejkum. Ayeti Kur'anor në sura Umbekare ayeti 2 në kapitullin e 3-të, që thonë, "U kemi bë një popull të mësimshëm. Ju lutem, jepni çfarë kërkoni dhe si duhet të jemi në" Jemi të mesëm, ashtu si përsa e gamë përmendro, Allah në kërëtëvojnë për ma. Ne jemi në mesën, në raport me Jehudit dhe kërështerët. Jehudit ka më ditën për nuk nga së vatëmuën. Kërështerët e në duënë zote për të në rritënë. Ne jemi në mesën. Në ndrojmë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala me dhije duhet të dimë dhe të zbatëmë si pas dhije si në gëndonë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dy ta, dhe dyta, ne jemi të mefës jehutive dhe krishterve për shkak se jehutih të kamë shuar shumë liberalizimit, të janë ndonë shumë pas dhynjans, pas shipeve dhe kënajsive. Nësa krisht e i rëtë shkak e për mërë gjyrit, janë byllu në për mënastire, dhe kanon të nëjësit e kësaj të një njëre. E vërtet është në mes, si kurse në shëruën në përhandër në haditët e Muhammed i Talish Vazhë Moskëra, ne ishë jëtë përmire në kësaj botër për në halaf. Ne mdojëm në neboja shkërëtrorë, po edhe në neboja fizike. Por në neboja fizike, i mdojëm në halaf. Përstaj një në mes, sa i përket të të brimë dhe neklijhimi. Asë nuk të të projë me punë dhe pesë, o asë nuk neklijhrojë të dilë në qëshët e pesë pasë dore, më shkajtë në grupë kërër iqët të të të të projë me punë dhe pesë dhe bolë shumë shtërëngimë. Ata bolë i bëndetë ma shumë pëse sa shumë të muhamidë të arësua të rësë heranë. E kamerë me dhe ka përmenu që ju do të nëndefësoni në moze të uaj, a gjërimi të uaj, këndimi të të cimë me Koranet para a pyrë që përën atak. A të dhe nga pasë, vëndë e johë gafë, anu ka të rëkuar, se kuri ka përë, të rëkuar e pyrë isha ashpërësuar, si në të të rëkuar e të vesit a këndokën, a shumë i shumë një batet banet, për ishe njerë të humëpër. Këta është në murin, e të Se pos t'ishe Islam rrha shuësri kurëse e persektoni në këvaricët, dë shuhet e vete dë shuhet shme muslimonët, këmërra qëllë qëtë për njërëzëm në natyrë, gjunah qarë, këmë bojnë, vënë top, vënë gjunah, në për falë, jë phallë a të të, kurëse këvaricët, mentalitetit i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe dense ka buke te të tubar që Rayot kasume të e të të nguje mund ke jërës që pretendoj ti e e të dhije, stan, të gjithët dhegjith dhegjith dhegji tegjrëne penjërme pundr te face këta u gruboj njërëse rouge në e këllënë përnë putë tëloja të qime dhegjith të gjithën dhep pendje dhegjith s� treatment në anë puter të ota cime dhegjith dhegjith dhegjith e se ota të gjithët dhegjith dhegjith shëturjes shоту nëshimit të clients fejtë... Fej, fej, kshie, vajnë, in Islamë, et, në këtë shënim fillim e progjef, kanë një më grup të madh që në shfaq historinë e Islamit janë murjiet, të cilët bënë opozitorë dëshira të njerëzve. Dhe fakt njerëzit janë krijuar me fryrë që të cenë dëshirat e tyre. Ne jemi mes dy dhe sunetit, pra, fejve, grupeve. Mund, mest, mest dhe po të bëreshim di sunetin. Pra, saqë ka të qenë edhe në mes. Saqë këto grupe vethumbura gjithashtu jetojnë në mes, mes xhavarin çdo boducë e atë. Mes atyre që kanë shahë shumë të pejga mirët dhe mes atyre që e kanë tepruar ve tista nga shumë të pejga mirët tukë veshë në atyre atribute një nore si që rafet dhid dhe nasi bit e kështu fërra Përkja 4 si e së përgoni që është një uniformës që ka unë për të këvëgjëllare të la ishë përmet Në muaj në shtë të një rëtë Përkja 4 제� expecting kërás këti këti këti të në që those së dhe Thermomë më nukisë që në një uniforë, beset e nëhëillingen s'angëtuar spesifikë që lukë beset e dholon të të të nga shokëtë ti, Tso dhe gë analogy nukapëse të të Davidson dhe M happen e njërtë që beset e pc amë të të datë me ihot, me ihet temps, me ihet temps në komijit mennëjek saptuar, për existet e kërë, kër në dhë në gëtë je traditi, në vend, të të tjere, në veshtje, në në uniformën e tankën, që hetë aëj në gjithetit të prendaj enhtes shëpës che m shejahnë tyhër të respektojë uniformën të tankët e tankën e tankën e nësipasoh Phoneahahaha edhe të ditch lim limiting personil. Pra o t'i në... hmm. e të përrkam do r prajna në plate, që e të të e të dh ariti kë فër në për 2014 në aplikant dhe ndestrë i et si vojnë, Bunny me për fatë n që pad t' kem projtë në plate pëttoreme. Në Talb bien në e ratë në pagremejo për kem projtë rastre me në reform u rinë. eins si jukep në prek une. Muol, imur dhe gorjannë lëbëdiashog, Beshtë zë 6 më korjantë, News të carson në për customers u nëpër s Markzit apo do të jetë më të zgjera, do të jetë më pomode, do të jetë më më prand, siç e ka thënë sa ose etje etje. Kur të dish kaje në labom njerëzit, çta bëjmë tek njerëzit, ne dijem etje etje. Për këtë rast tash kur është tradit, kusht i është thirr që të provojnë kësaj traditë, sepse dyja këto tradite do të çojnë havzim energjisë për gjë që janë më dëmtësisha. Pa Allahu dhe mëshirë Për çfarë radës? Kush a kemi të të ta lutemi alet Kur'anit, ashtu siç e lexum më shkirt. Apo jemi të të dhëruar të bazuar në tek komentimin e të gjithë? dhe komentin e kurani të gjurën Shqipën. Kërën dhe të thonë që u kemi ndonë të drejtë në fjallë të dhejësërme që të të përbishtje të nxenë në regullat, normën ligjore, apo t'ja përnë fetva, bazuar në atëshin e dzojë. Sepse kjo është i vratë një si më edhe ashtë, por dhëtë të lecohë në kurani të gjurën dhe të lezoni komentin e branjët gjurën Shqipe, të lezoni literaturojër Shqipe, për të formuar së kështë në mëtë, për të marë më të mëturët të përgjishme, për të fukë në mëgë në kërkimit të dituris, për të zhuar njën të investimit, për të rriti mëni, për të rifreskuar të gjërat të qështë të kërën qërën qërën prej në gjëllarëme, ndërsa, dizuria ka hapët e Qom se këtë pashar nja jetë, nuk ka këtër me kuktu. Qëtë po po nëzoni qëtë në shkëtë qëtë në njëherë, dhe qëtëtë të bëjmë në nërë, qëtëtë të bëjmë në rëku, dhe qëshë në besinë, një qëtë të përresysht, këtu duhet në këtërët dhe të vë dhëllatë, në për të dhe të njësët të manë pëtiturë, dhe të zërëve mod këtë qëtëbëtësh. Qëtë që A ka mësë si në shkikoni argumentet e mesit në bëjqëralë, sepse të kushtë nga muzikimi e argumentet e vëf, frikët të praktikon, ose nga mendimi i preënë në prishën ka atakje nuk pëjtojnë në këte. A i lezituar të praktikojë këtë sunet shumë lehtëshurës. A kushhtë të në ebore, si më të mështë të rëjë? Së së së të vaj që në dë në mesit. Mesit Meste, qërave, put, qizme, vdes, lefësim, në të mes të apo veçorade apo një putë apo një çizme apo pisandare do të lehtësin për Zotin por vdesfar apo për të lehtësin rregull që kur vetë putës ka për të dhënë rritë pa mundësisht para se të dish ti kush pai çes sigallon mes ti ne janë ata që si habnatë të Zotit pse nuk i dha mes gjithë ideja është as të lehtësin prej zotën dhe ka argument për vëtëpun? Po, argumentet e në shumë ka. Argumentet e kejmë kuramë, si pas të njëtëzimin të fjallës opallë, e albado, ua rërgjullë e pun i lërkandej. Argumentet e kejmë nga hati dhe dhe përgjome sasem që në të gradës më të varë tjërë, përsa i mërkep mesit në bimeske. Mesit e kushë quhë, qëhen, qëhen uh, papuqët që janë prej lëkuret që vishen nëbi qorrape ose që vishen nëbi lëkur dje, preqemë për, për lëkur kapshë. Vind të kargumën ti përsej për kërë qorrapeve dhe sandaneve. Dhe du të përmënd të dryja për të bashkë, qorrape dhe sandaneve. Mërërën të shomë me, rëndjë ota në shorbe, të amë, në në dhënë, e bashkë në këtë për gëmezën zëmë që pomërë të aptesë. Dhe u në në në në në në në n Sa du ambi vima qляppist mga sadhe. Fandru arac një confest banere nukur k好了 Nukur së q tinha hem exhalil. Inshaq districtarsita mОq rias deceb ikht Antán Pearl Sejul年 së gjel dhe m m GA Ptarii Gjohj srir din efforts. Edhamoohi t'biy torrafë edham buzؤjimish toujours. Aenza, i'abdojë si ka nëk ladyb e hasay u apoëi sal charap në wewari vocês q u dham issues a zik News ko në sot. A është shumë e thjeshta të shoh modestën. A pave ju mesazhin që nis me jeh të mish me çorape, ta ditë është i sa. Ta ditë që mund të argumentosh më të. Gjithë diskutimi është çorapët si loje. Përgjigja është shumë e thjeshtë, çorapa to dhuron që ta kanë paben e mirë të dhonë mes çorapë, çka kupton se të jalam çorap. Ai na ditë për thotë xhogra, çka kupton? Nuk kupton gjëën në të cilën futet këmbat mund uh, të, të, të, të, të, të, jo të jetë katik, mund të jetë pamuk, mund të jetë lesh, mund të jetë poliester, mund të jetë çdo që të jetë. Çdo gjë që futen koha të ose të vështirë të të në të quhen te gara, xhola. Jo po duhet tha çorapi të jetë për makinë, po shoqet mo çabon. Jo po duhet që çorapi të ecë njëri më të 5 kilometra, atë quhet quhet atletë, shoqet mo çabon. Jo po duhet tjetër të trashë mos të deportoi ultë. Jo po duhet tjetë, kështu jo po duhet tjetë, mos tjetë. O oh, valla, ku janë argumentet për këtë gjë? Jo Unë po rishpond se si pastaj më, te... okej, okay, ështëon se si pastaj më dëmëta por. Ne nuk e mohojmë. Ka prernë se për të qenë kushtetënda, duhet të rreth kaç kilometra, duhet të jetë poshtë për lëgure, duhet të jetë larg për lëgure, duhet të jetë nëshi, duhet të jetë. Dapo, ka, nëse do të rrezh në mendje problemet e madhe jashtë kësaj. A munchës sot thënim argumente çfarë tregon argumente të thotë më çfarë. Në sahabë ne dimë se si shikam pastaj. Në sahabë ne amësojmë se si këto të grave mos i çonin kokat para burrave në namaz. Pritni, çohen pas nisë dhe burrat, pastaj çohen të kopur në grup. Atë stis, dalli 2% më rreçi. Ti duhet të thy çorapët të jetë poshtë kurës dat neshit. Ai janë të jali që të shan namazin më dhe kaloi grua drejtë se tani nuk është 7 vjeç tha analogous to martest martest ketiron me ista sahibku anë të nichë pranai jonë me blu pika pika kthi kthi ti ti i shifni në fund i mamë më ne lëshim ti dhe aj aj do të kanë qenë tash 2 vërtetë ti tani çdo veçradë do të ecës kaç kilometra me kafen ti e dhjetë me habet me diellin Postu kdo letsit mos apoën për vlam. Edhe mbusin edhe njerëz që mos të informohen nga vlam. S'do të informohen dhe janë të pasur apo janë me shtëpi të çakirja, luftë kaf. Energjia do të drejtohet për çonë votërrancisë. Por për qirru, për punë ditash, etj, etj, për sa jonë energji tani punë çarrash, etj, etj. Domi i po ja me argument, të thitashu. Dritë e shpirtërisht, e gjithë festë çadun ja oo vamtë trasa jo po bëni nyje po bëni nyje po bëni qule po të poshulit apo 3 metra apo 3 metra apo të ma ngëbete mos mande ja do mos ti çaka kaj të dječara kaj po tërë me trashnik kaj gjithë ato nuk kanë argument kush do më vërmandim edhe etikë të formatalla e zonë kërcë radis a lejoën të hajnë miçi nga kafsha e ferru në yon gani nuk shironë jo praktikar çenka Nëse nëri është musliman, lejohet mish i të rëbri. Nëse nuk është musliman, atëherë duhet pa. Kitatë përë duk është kitatë. Qifullë dhe kështë të rëbri, qifullë dhe kështë të rëbri, që dë të halon. Nësa mish i si në përëb e të të rëbri, nuk është halon. është praktikant, nëpë nuk është praktikantë. Mëndë të cë njëri ju nga dhe mëllitë në kështë fatë në haze ndëse nën Ademelisme mos i kryej disa detyra të fesë, jo se i mohon ato. Ose mos kryej disa gjëra nga hirë që dëshira e keqe. Në këtë rast nuk quhet xafir. Kjo që përderisa njeriu thashë musliman, çoftë nëse nuk i praktikon sa gjëra të fesë, mishi i tij është halal. E nëse është xafir, atëherë mishi ti i tij është haram, nëpërjashtim mishi të zerë nga çifuzët të dhënë kristianë. Në një zorë, ku shumica njerëzë e janë muslima, mishë që të njerët në këtë zorë gjuhët halakë, në nuk përën bon me gjutë harakë. Pjeqa e radës, ajeti kuranuar përmenta Allahumë në mëngjesë dhe brëndje, a shqullimi për dikën në mëngjesit dhe të brëndje, shë ajo është njerë shmeti. për dhikrën që përmendet në atë frazon ka sa momente. Prekomendat vësht falja namaz. Prekomendat vësht dhe dhikri që njeriu bën zakonisht pas namazit të sabahut, pas namazit të dhindjes. Ndërsa arri në një tempër shumë të gjatë tonë sot, qytetët e dhikrit mesdit dhe të darkës, dhe pas pas çfarë kapitullit nga libri i Kuroa e muslimanëve, faktikisht ato Hadithet, hadithet cilat janë përbedur në një, në një vend të më thëmë dhe shurë prej pre ulemavë dhe prej tjetarë e kanë përqyër këtë mënyrë rënditje argumentesht si mënyrë rënditje zotë që të gjitha më basë safarut edhe më basë rëndikët të djendët. Që që ajetë kër anore kërshetë të gjitha dhe ambavë të një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një 6, 6. A kapundët me kaç apo në 6? Në fund. Thonë kë e fundit, në fund. Bakë të jetë në fundit, ose ka ndonjë policia apo për çfarë që të takojë dera. Asalamu As alaykum, siç e kemi për një person i cili me çdo kusht rendon të bëjë një nxitje imediate të caktuar. Përderisa ne kemi amin dhe shumeti 3 children shiguar. Vetëm një person nuk ka rivaz në atë aspekt, dhe ai është Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Ne do dhikinë, Arisur, dhersa, dhersa, dhjetarë, Arisur, dhjetarë, të ftojmë njerëz të tjerë të vijin në pamendje. Ndërsa dietare na shërbejtë që ka arritë Muhameda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasi dietar, çdo dietatë ka 14 ditë, dhe dietën para dy ditëve të dietat mashtyrë, nëse nuk arrit do të Muhamedi Ali Sallallahu Por dijon duha grej kurratit e Muhamedit dersot ose namë jeshka jetoti teatare apo çdo me një pikë shkrap ti e dajë ta marrësh çifte që nuk mund të kundëstohet kjo është Tale ka thënë namënikin enes Allahu meshelu kullu yum min turmi ugradu illa sahib hadha alqabr ashara ila qabr an-nabi alayhi salatu wasalam çdo njeriu vërtet pranohen me dijet por do kundëstohen përveç atij që është dhe ka fshëng lavarin e dërguar i tomi pa mënin sallallahu aleh wasallam. Kam drejtju, pritjes vjen kur çoj, atë stafin e punës. Si të stamë për qicje, tani kam një delikatë Kërëndërëm a Allah që më më nusëj të realizohin këtë seminar, Allah ishërplek të gjelë të gjelëtë, Allah ishërplek të gjelëtë, Allah ishërplek të e të jovek, që bëdë të turim dhe në ndërëjuar, lukës Zoti që më të këshillë, të të të praktikojnë në jetën të ton dhe të jetën të tal. Unë në fundë nuk më më betit azjërët jetën vetëm se për përshandes me, përshandes të shkërë. Përshëndes me përshëndetjen më t